Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'amalina Man yahadihillahu falamudilalah Wa man yudilil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal Nasu Taku Rabbakum Aladzi Khlakuk Min Nafsi Wa Hida, Wakhlak Min Ha Zawajha, Wabtha Min Huma Rajaan Ksirah Wansaa, Wadaku Allah Aladzi Tsaalu Nabihi WalArham, Innallah Kana Alaiyukum Ratiiba, Ya ayuhal Ladin Amanu Taku Allah Wa Qulu Qaulan Sadiida, Yusleh Lakum Aamalukum Wa Yufir Lakum Zunubukum, Uman Yutain Allah Warasuluh, Hamba buat. Saudara-saudari, Al-Ustaz Mahdi Syarudin dan juga Ustaz Syafiq. Musim ke-7 ikhatib para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Kita sudah pun memasuki episod mengisahkan tentang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu kepada ahli syurga. Fana Allah Subhanahu Amz bilahi min al shaytanir rajim layak abulur berserah sifat hingga berikutnya. Illa aban Allahil muklassin. ولا اكلهم معلوم. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بوضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطارفين كأنهن بيض مكنون tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dosa mereka itu selamat Mereka mendapat rezeki yang tertentu iaitu buah-buahan Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Dalam syurga yang penuh kenikmatan Di atas tahta-tahta kebesaran berhadapan. hadapan Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang yang minum Tidak ada dalam khamar itu yang memabukkan Di sisi mereka ada bila dari-bila yang tidak liar pandangannya dan cerita matanya Seakan-akan mereka adalah telur, burung, unta Yang tersimpan dengan baik dan dikasih. Sekarang masuk kepada Episod yang ceritakan tentang Ni'mat Allah SWT kepada ahli syurga Kita ni bergembira kat syurga Kalau seorang itu masuk ke syurga Lebih hebat daripada Hari raya yang dialami di dunia Tuan-tuan ni mulai kat sekalian Gimana tak kita pada hari raya Tentulah gembira kan tuan-tuan Yang dimulai kat sekalian Sebenarnya Hari raya bagi orang Islam ini berulang tiap-tiap minggu Iaitu pada hari Jumaat Pada hari ini orang Islam berkumpul Menyempurnakan salat fardu Jumaat Berhimpun beramai-ramai Untuk Mendengar muhasabah daripada Khatib yang menyampaikan Panduan-panduan untuk kehidupan Al-Hidup dan Ridha Allah SWT Di samping itu orang Islam juga ada hari Ayatul Fitri dan Ayatul Azhar Ini tiga hari mereka bergembira kerana telah menaksanakan Perintah Allah SWT dan mudah-mudahan mendapat maghfirah keampunan daripada-Nya. Sesuatu disebut dalam hadis, "Al-Jumu'atu ilal-Jumu'ati kafaratun lima bainahuma maajitunibatil majitun, kaba'ir." Jumaat kepada jumaat penghapusan kepada dosa dengan syarat dia menjauhkan dosa-dosa besar. Tentuan mungkin tak ramai di kalangan kita ni sedar bahawa hari-hari kat dunia ni sebenarnya gambaran bagi hari yang akan kita raikan di syurga insya-Allah. Namun kegembiraan pada hari itu jauh lebih hebat daripada kegembiraan kat dunia ni tuan-tuan. Tunggu wahi raya tahun depan. Nak berseronok gembira jumpa dengan adik-beradik. Sanak saudara setahun sekali dia jumpa. Sebab kata Ibn Rajak lahan bali. Ada pun hari raya bagi orang Islam di syurga. Hari di mana mereka menziarahi Tuhan mereka. Ya Allah. Terima ni'mat lebih besar daripada itu. Bayangkan kalau kita dapat bertemu dengan datuk kita yang telah meninggal dunia yang banyak. Jastinya kepada kita. bertemu dengan ayahanda kita yang banyak. Menjadi pembugi motivasi kepada kita yang telah mempergi sebagai contoh ibu kita. Tapi ini kalau kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan yang bertajalli kepada semua yang masuk syurga memandang kepadanya maka tiada nikmat albusar daripada nikmat itu tuan-tuan. Disebab -tuan. hari Jumaat dikenali di kalangan ahli syurga sebagai hari bonus Yaumul Mazid kerana pada hari itu segala kenikmatan kebahagiaan dirasakan oleh mereka. Hari Jumaat perjumpaan di antara ahli syurga dan pilih syurga. Perjumpaan tersebut tuan-tuan dimulakan dengan perhimpunan dekat bazar syurga. Dipanggil Sukul Jannah. Jadi bazar ni bukan untuk berjual beli tetapi menjadi satu tempat bagi ahli syurga berjumpa satu sama lain. Selepas berkumpul mereka akan bersama-sama mengunjungi tempat mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ini sebutlah hadis hadis yang sahih. Jadi bazar ini adalah tempat wujudnya salat Jumaat yang biasa kita lakukan kat dunia Tapi kat akhirat besok Tak ada setelah Jumat Akan dicuruh berkumpul dengan pakaian Kendaraan yang sangat mewah pada masa itu Bayangkanlah apa kena Tuan-tuan nak miliki kat dunia ni Kereta yang paling mahal Bugatti Veyron apa namanya Yang dapat kereta tersebut Kat ke akhirat besok Tak ada tidak petrol station yang akan menerima Untuk isi minyaknya Ataupun seorang pakai kereta yang paling hebat itu Kat akhirat dipandang Macamlah kita paling ini dipandang kereta kodok 100 tahun lampau umurnya Jadi tuan-tuan ini mulia Allah waslihan Dalam hadis riwayat muslim daripada Anas Malik Nabi SAW sabda sungguhnya dalam syurga ni ada satu bazar Yang dikunjungi pada setiap Jumaat Maka angin pun bertiup menyentuh wajah dan pakai mereka dengan kasturi Mereka pun menjadi bertambah tampan dan juga hebat Mereka kembali kepada isteri-isteri mereka yang menyambut mereka dengan ucapan Wahai Sami kami engkau menjadi lebih tampan Dan suami-sami ni pun akan menjawab Demi Allah, kamu juga bertambah cantik dan indah Jadi tuan-tuan dalam hadis yang panjang pula Riwayat termi dengan Ibn Majah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahawa Ali syurga memasuki bazar Mereka ditempatkan di tempat duduk yang sesuai dengan amalan masing-masing Ada yang duduk di atas kursi daripada emas Ada yang duduk di atas kursi buat permata Ada yang duduk di atas kursi buatan daripada perlian Dan ada yang duduk di atas kursi buatan daripada perak Orang yang paling rendah darjatnya Yang paling kurang amalannya tapi masuk syurga Syurga yang paling rendah duduknya di atas lantai yang dibuat daripada kasturi Lantai pun kasturi tuan-tuan yang dimulihkan Allah sekalian Kemudian mereka pun diizinkan untuk Menzarahi Allah SWT Allah pun bertajalli menampakkan zatnya kepada mereka Dan berbicara lah kepada mereka satu persatu. Nabi yang SAW telah berbicara Tak ada seorang pun yang berada dalam majlis tersebut Melainkan diajak bicara oleh Allah SWT Ya Allah, Allah bercakap dengan kita Tuan-tuan, ada tak nimak lebih besar daripada ini Kita berada dalam majlis, orang kaya, orang besar pun Tak semua dapat bercakap dengan Individu tersebut dia pun tak memiliki apa pun tuan-tuan. Kekayaannya kalau nak dibandingkan dengan kayaan Allah SWT, tak mampu nak dibandingkan sama sekali. Orang yang paling kaya di dunia ini, paling kaya di dunia ini, tengoklah West Club tuan-tuan. Dalam rumput yang terbaru, edisi beberapa bulan sudah, minggu sudah menceritakan tentang the best 500 companies dalam dunia. Yang didahului oleh Shell, diikuti oleh Esor Mobil dan company Waisam hanya ada Petronas sahaja. Kampanya lain tak ada Masya Allah Malang sekali Daripada negara kita Tuan-tuan maksudnya Orang yang paling kaya dalam dunia Bila dibawa ke akhirat company yang paling kaya ini Nilainya dengan Orang yang menduduki syurga Yang paling rendah Seratus kali Lebih hebat Orang yang ada di syurga Yang paling rendah itu Bayangkan Subhanallah Tabaraka wa ta'ala Dalam majlis ini Manusia akan bercakap Dengan Allah subhanahu taala. Ini sebagainya Sebagai, sebagai Mazid. Hari Jumaat Hari yang kelebihan Di mana mereka berhimpun Berjumpa satu sama lain dan berjumpa dengan Allah SWT Nak jumpa dengan Nabi Musa Ayo jumpa Duduklah dengan dia Berhari-hari berbulan-bulan Menginggu Tak ada siapa nak ganggu Nak kata baliklah Dah malam Tak ada tuan-tuan Nanti panggilan telefon datang Bila nak balik abang ni Anak-anak tunggu Nak ajak makan malam Tak ada tuan-tuan Ini -tuan. muli kat masa Tak ada lagi perkara itu Dunia sudah Berakhir Dan akhirat yang datang ini Masanya berpanjangan Sentiasalah orang itu Berada ni'mat Tiada tuan-tuan Batasan langsung pada masa itu Ibn Khuzimah beliau menjelaskan kitabnya Tauhid Daripada Abdullah bin al -Saud. Beliau ini berkata Segeralah datang salat Jumaat Semuanya Allah SWT menampakkan zatnya pada hari Pada hari syurga Di atas gunung kafur Yang berwarna putih setiap hari Jumaat Maka dekatnya mereka itu ditentukan oleh Berapa segeranya mereka datang kepada salat Jumaat Jangan main-main tuan-tuan Hari Jumaat kita datang akhir saja Tak apalah dapat telur saja Boleh main-main pula dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dengan Nabi menyatakan yang pertama dapat unta kan, yang kedua dapat lembu, yang ketiga dapat kambing, yang keempat dapat ayam, yang kelima dapat telur ayam. Bila khatib naik atas mimbar, malaikat telah menutup catatan kebaikan kepada orang yang datang selepas itu, mereka hanya terlepas takat kewajipan saja disempurnakan. Jangan main tuan-tuan. Orang datang selain Jumaat makin dekat, dekat dengan khatib, makin dekat dengan Allah di akhirat kelak yang digambarkan dalam hadis ini, berada di gunung kafur di saat dalam majmuk fatawa dinyatakan oleh syekhul islam perkara yang disebutkan ibnu Mas'ud ini tidak ada yang mengetahuinya melainkan Nabi SAW atau orang yang mendengarnya daripada Nabi SAW jelas bahawa ibnu Mas'ud mendengar perkara ini direct daripada Nabi SAW contohan cerita tentang syurga ni sebagai ulama pendapat bahawa majlis perjumpaan mingguan ini khas untuk lelaki sahaja kaum perempuan tidak ikut serta dalam majlis ini kerana mereka tidak diperintahkan untuk hadir salat Jumaat ketika di dunia Manakala majlis yang dihadiri oleh lelaki dan perempuan bersama-samalah majlis perjumpaan yang diadakan pada hari Aidilfitri dan Aidiladha. Sebab pada dua salat ini setiap perempuan dimintakan untuk ikut serta dalam salat raya ketika di dunia dahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Darqutni dalam kitabnya Ru'yah yang mendukung pandangan ini pada Anas bin Malik Nabi pernah bersabda yang maksud pada hari kiamat nanti orang-orang beriman melihat Tuhan mereka. Orang yang paling dekat melihatnya adalah orang yang paling rajin datang Jumaat Paling dekat dengan khatib Paling kehadapan Dan orang mukminat Golongan perempuan Melihat Allah SWT pada A'idil fitri, A'idil adhuar dalam syurga Kalau lah hadithnya sahih tuan Tuhan Maka ia menjadi alir yang bernas tentang Apa yang kita nyatakan ini Tetapi Mikul Sa'umar, Muhammad Nur Dalam sanatnya terdapat Satu kelemahan Kan ada beberapa perawinya yang majhul Mungkin sebab itulah Ibn Qasir Dalam kitabnya Al-Fitan wal-Malahim Melemahkan pandangan ini sambil berkata Pandangan ini memerlukan dalil yang tersendiri Jadi pandangan yang rajin, yang lebih sesuai Dan serasi dengan hadis ini Tidak ada perbezaan antara lelaki dan perempuan Di kalangan ahli syurga, tuan-tuan, untuk melihat Allah SWT Karena di akhirat besok Sudah tidak ada lagi batasan Yang kita gambarkan seperti di dunia Ketetapan Allah SWT Kalau pendapat ini kita terima Perempuan akan tidak mendatangi bazar syurga mereka tidak terhalang daripada memandang Allah SWT di tempat masing-masing Sebab itu para ulama menjelaskan bahawa tajalli iaitu Allah menzahirkan zatnya Tidak dibatasi oleh ruang dan tempat Faham betul-betul tuan-tuan ya? Tuan-tuan nak memahami lebih lanjut perkara ini Rujuklah dalam majalah solusi Dalam kolom akhir zaman Penjelasannya amat terperinci tentang syurga Tentang nikmat syurga Tentang peruntukan yang diberikan Allah SWT ke dalam syurga Pakaian ahli syurga berwarna sutera hijau Sampai dia sebut kepada kita Tinggalkanlah kecantikan dunia Bagi orang lelaki tak dibenarkan Memakai emas Kerana ia adalah khas untuk Orang perempuan di dunia Dan tidak boleh memakai sutra, Kerana itulah pakai mereka di akhirat Cerita tentang syurga ini tuan-tuan Bukan apa untuk menimbulkan Sesuatu dalam ibadah kepada Allah SWT Mengenang Nikmatnya Allah peruntukkan dalam syurga Mampu memantau seseorang lelaki Daripada melihat perkara-perkara haram aurat seorang perempuan yang haram Kerana peruntukan Bila dari yang syurga ni Peruntukkan Allah SWT Itu adalah untuk mereka Menjaga pandangannya Rumah yang besar yang bentukkan Allah SAW kepada ahli dunia ini Kita lihat macam mana hebat, besar pun Kalau lah kita mengawal diri kita, dia boleh terlibat dengan yang haram Mencari daripada yang haram, rasuah dan sebagainya Maka akhirat besok Allah akan gantikan untuk kita sesuatu yang lebih hebat daripada itu Kalau lah di dunia ini kita berbangga melihat kendaraan yang hebat Kita tidak akan tergama bagi orang beriman untuk melakukan perkara yang haram Yang dengannya menyebabkan kita dapat kendaraan seperti itu Karena di syurga kita yakin Ada satu yang lebih hebat Yang diperuntukkan oleh Allah SWT Untuk orang yang beriman Cerita tentang kenaan ni tuan-tuan Mendekati gaya kurban Kita melihat Dalam hadis Nabi yang SAW menjelaskan dhahayakum, Azimu dahayakum Azimu dahayakum Innaha matayakum Besarkanlah kurban kamu Binatang kurban yang kamu nak sembelih itu Kerana akhirat besok dia menjadi tunggangan kamu maksud apa hadis ni agaknya tuan-tuan ya? apakah benar disuruh kita untuk memilih lembu yang besar, yang tujuan ke akhirat besok kita naik lembu, ataupun naik kambing dan jadi perlu pada penjelasan tuan-tuan lah, hadith ni bacalah dalam majalah Ustaz edisi korban untuk kita faham maksud yang dikehendaki oleh kenyataan tersebut besarkanlah binatang korban kita supaya dia menjadi tunggangan untuk kita naiki ke akhirat adakah seperti itu maksudnya orang naik kambing ke atas yang atau mungkin kain lembu insyaallah perkara ni boleh kita sentuh sedikit sebanyak dengan kuliah yang akan datang dengan berkaitan dengan nikmat syurga yang sedang diuraikan sekarang di ayat ya Allah Subhanahu wa taala Allahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa, wassalam, alamin, wa warahmatullahi wabarakatuh